Тож, показавши йому, де великі зростають дерева, знову додому вернулась Каліпсо в богинях присвітла. Став він дерева рубати, і вмить закипіла робота. Двадцять дерев він зрубав, обчистив сокирою віття, гладко усе обтисавши, бруси по шнуру обрівняв він. Свердил тим часом принесла каліпсу в богинях присвітла, Балки усі просвердлив ним, І злагодив він їх докупи. Шворнями їх позбивав, Та ще й закріпив їх скобами, Розміру саме такого, Яким досвідчений Тесля вшир та уздовж окреслює Судин вантажних основу, Саме таким і зробив Одісей той плід свій завбільшки. Палубу зверху уклав він, рядами з боків приладнавши густо підпори і дошки, великі на них настеливши. Щоглу поставив і рею на ній прикріпив для вітрила, потім стерно приладнав, щоб плотом тим зручніш керувати. Огородив його далі він віттям вербовим навколо, щоб захищатись від хвиль, і гілля ще наклав для баласту. Німфа внесла для вітрил полотна у богинях присвітла, взявся із за цю він роботу і добре упорився з нею. Плин дорей прив'язав, а донизу канати й кодоли, і пліт свій. Під доймою, врешті, спустив він у море священне. День аж четвертий минув, поки всю докінчив він роботу. П'ятого дня відпустила його богосвітла Каліпсо, В шати пахучі вдягнувши і скупавши його на дорогу. міх йому з гарним вином у запас положила богиня, Другий з водою, міг величезний і з їжею, третій – шкурятяник, а в ньому ще й ласощів різних багато. Теплий вітрець попутний у йому німфа послала, радісно вітру віддав паруси одісей богосвітлий. Сів за стерновін, і зразу ж плотом заходивсь керувати вправно, і сондрі мотливий йому не спадав на повіки, він у плеяди вдивлявся, у пізній захід волопаса та у ведмедицю. Інші ще возом її називають. Крутиться вісто й на місці, і лише вигляда Оріона, тільки один до купань в океані ріці непричетний. Отже, Каліпсо йому наказала в богинях присвітла вістой ліворуч от себе, прямуючи морем, лишати. Плив уже днів він сімнадцять, широким прямуючи морем. На вісімнадцятий день показалися Гори тінисті краю Феаків, і зовсім туди вже було недалеко. В морі туманнім, як щит, бойовий їх земля виглядала. Від Ефіопів вертався тим часом землі потрясатель. Він ще від пагір Солімських здаля Одіссея побачив як той по морю пливе, і розгнівався серцем ще дужче, грізно мотнув головою і так само до себе промовив. — Лишенько, мабуть, щось інше уже ухвалили безсмертні про Одіссея за час, поки був я в землі Ефіопській. Ось він вже близько країни Феаків, де вирватись має з-за лиха і нещасть, що його настигають невпинно. Ні, ще немало, кажу, йому горя належить набратись. Мовивши це, він хмарий. Зігнав і у руки тризубець, свій ухопивши море, розбурхав, вітрів усіх буйні, подуви враз розбудив, і чорними хмарами землю і море усе оповив, ніч темна із неба нависла.